bania companysen oroitzapena du gutopiian eldartu gara toki miniean bania tokitegokiian Endaia ta 3 arteko avenida zubian duela 80 urte naziek Juiz Companys Kataloniako presidente errepublikarra Frankisten esku utzi zuten Gertakari horren urtemugarekin mugarekin, juiz konpainz presidentea omentzeko, ekitaldea egintzuten larun batean. Jesus Maria Rospide, Kepa ordoki Elkarteko kidea. Iruditzen ziztaigun, hori dela hogi urte, egin zen bezala, orduan e, ikaragarrizko menania edarra antolatu zen, Guk ez genuen momentu hontan e, beste horren beste egin nahi, baino bai, e, iruditzen ziztaigun, e, largoi garren hau e, gogoratzeko azela, Eta beraz eh bueno, pues, gure ba guztia jarri dugu eh bueno egitalde xume bat eh, baina duin bat eh, entolatzen eta eh, pixka bat eh, jasotzeko pues, elkartasun bat eh, Euskal Herria eta eh Katalunian artean, ez eh? momentu beresi guztia hoetan, ez. Eh? Simbolo bat da Luis Companys noski presidenta baina eh ezubi hontatikan eh bueno homenaldean den bezala, bueno lagun, 1000 vida ba pasatu behar izan zuten e, erbestera askotazko gero Kataluniara e, joateko eta handikan ahal izan zuten moduan eta ahal izan zutenak ba, berriro bueltatzeko bizirik zeudenak eta ahal izan zutenak e, biraso zu aldera berriro, ez. Ordun bueno, pues, hemen baziklo hori e, merezi dibu aipatzea eta gogoratzea eta, e, eta momentu honetan, pues, Luis Kompainz gogoratzen, gogoratzen ditugu eta omentzen ditugu beste persona eta beste errepresialatu guztioiek. Kompainz presidentea frankisten esku, utzi eta bilabete berantako Bartzelonan fusilatu zuten. Larun bateko ekitaldean, Kompainzen atxiloketaren komplizeak ere salatu zituzten. Pelileku ona, Kepa ordoki elkarteko kidea. Ekaburko eguna, salaketarako erabili nahi dugu. Tonpainsek ez zuen bakarrik zeharkatu abeni da eta harrera ez zioten edo funtzionariak egin. Balakigu urdaka izan zela arduraduna, baina ze gertatzen da zubi honen kontrola zuten funtzionario Guardia Zibil eta hanatzeko komandantzia militarreko kideekin. Bereien kolaborazioa ozenki salatu nahi dugu gaur, pertsona hauek konpainzen odolarekin zikinduak gaudelako eta juiz jakek dioen moduan odeimenak jarraituko die, gaur hemen gaude kolaboratza joieak jarraitzeko. Kepa ordoki elkarteak burutzea arduen lan baten berri ere eman zuen, Katalunian frankismo garaian epaituak izan ziren berrogeita bi biktima bidaso erreparazio juridikoa eskatuko tutela iragarri dute.